Качкодзьоб. Качкодзьоб – тварина з качиним дзьобом і хвостом. Качкодзьоб відкладає яйця, але тіло його вкрите хутром. Своїх дитинчат він вигодовує молоком, як савці. Качкодзьоб одержав свою назву за схожість своїх щелеп з качиним дзьобом. Качкодзьоб – представник загону однопрохідних чи яйцеродних савців, до якого належать всього дві родини – Качкодзьоби та єхидни Живуть качкодзьоби в Австралії та Тасманії. Майже весь день вони сплять у норах, які виривають на берегах річок та озер, а вночі виходять на пошуки поживи. Їхні пласкі дзьоби дуже добре пристосовані для полювання на червів та комах, що їх качкодзьоби поїдають у великих кількостях. Містифікація Довжина качкодзьоба від кінчика носа до хвоста сягає 75 см, а маса – 2,5 кг. Вперше побачивши шкурку качкодзьоба, європейські вчені вирішили, що це містифікація, що якийсь дивак пришив качинний дзьоб і хвіст бобра до шкурки іншої тварини. Однак, на відміну від качиного, дзьоб качкодзьоба не твердий, а м'який, шкірястий і дуже чутливий зубів у качкодзьоба немає. Запаси жиру про чорний день він накопичує в своєму широкому хвості. Отруйні шпори. Задні лапи самців озброєні отруйними шпорами. Качкодзьоби вдаються до них під час поєдинків шлюбного періоду. Рани не завдають суперникам особливої шкоди, хоч у кожній шпорі міститься достатньо отрути, щоб убити собаку. Іллюстрації Волохаті пташенята Збираючись відкласти яйця, самка риє на схилі берега галерею довжиною до 30 метрів. Тут вона влаштовує гніздо з листя, куди відкладає яйця. Місяців через 3-4 після появи на світ малята готові до самостійного життя, але залишаються в гнізді ще кілька тижнів, доки не навчаться плавати і шукати їжу. Через 10 днів з яєць вилуплюються крихітні дитинчата, завдовжки близько 2 см. Мати вигодовує їх молоком. Сосків у самки качкодзьоба немає, тобто дитинчата злизують молоко, яке виступає спор на животі матері. Качкодзьоби – чудові плавці. Вони грибуть своїми широкими ластоподібними передніми лапами, змінюючи напрям за допомогою задніх лап. Єхидни живуть в Австралії і на Новій Гвінеї. Самка відкладає одне яйце на рік, виношуючи його в сумці на животі. Вилупившись, дитинча лишається в сумці матері кілька тижнів, живлячись материнським молоком.